Eta emankizuna berezia bai abiatzen dugula eta raiten ginau zuen haintzineko egunetan kantu aiko ginela urte xarra agurtuko dugu kantuz eta urte berriari ongietorria eginen ere berdin kantuz orden aste hiru eman aldi berezi gaur amaren alabak eta sendarineko aizpak bihar bebea taldekoak eta ostegunean sibrotarak taldekinariko gira hemen kantuz horruaz lehenguek erreiten zuten bezala ongi etorri guzieri gaur hemen mainaren inguruan eh, bostan dere gazte emazte gazte gurekin ongi etorri. amaren alabak taldeari hauden lehenik itz? Bai, egun hon? Untsa Bai, izi gari ere, hain bai, bato be bai. Lusi? Egun hon? Untsa zidea? Bai, bai, bai Boa Su ere prezt, boza... Kantazeko prezt. Hala. Uxubezala. Hala, bo. <lacht> eta, <lacht> gero, graxi? <lacht> <lacht> <Uncha. lacht> Ni unxan nisi bai. Su ere ba. <lacht> hain batu be. Hala, <lacht> eta, sendari neko. Karin, ongeto gehi? Mideskech. <lacht> <lacht> unxa? <lacht> unxa tasu? Bai, guberi, unxa pasztu? <lacht> unxa joanda ba. Unxa joanda. Eh, izan aizan? Ba. ba. Ba, ya. Hala. Arine lebai? Ba, bani Hala. Mideskech. Ba, azteko esker milaz, hieri unat e, etortzea, jakintza zue entzuleak, unat etortzen diren kantari guzi hauek beren borondate honez, etortzen direla, beren denbora hartuik, eta zuen zaten zuen zate, zate, beraz, unat heldu direla. Orduan, e, lehenik, berba, amaren alabak taldeko erraziek, zerrenda bat galdein dauzuegu prestatzea. Zoin kantu prestizte, emaiteko gaur, iz, tituluak zoin dira? Ba disug ordin... Uh, Boazpase uh, kanto ordin... Uh, libro e lehen kantoia... Gio Nigarabegian... Zan badoghen bertzuekin Anhiak kantoia... Horisiena... Ba Michele Txekoparek... Idatzik uh, hitzak. Uh, Eki alde kantae bai, uh, Michail Etxeko Parrena Parka. Bye. Sancho Azkarain azken kantoia, eta bortietako helhura adibidez. Ah, bai hori. Ikar hagi famatia bilakatia dena ere? Manesin ere bai? Ya? Ah, bai ehe ah, baina. Si, si, <laughs> Ez da huziet Galdeginta ze bilakatu dira? Amaren alabakeko beste kantariak? Ebe, zuma hita, aztelehen Lanin eta bai. Agurtukozu. La biena dirnaka bestik Lanin eta bestezumaite ah. eta bakantzas ja lanik eta hebentik hurunago junik Hala, edarki. Bon, ez da historio egizan, edanak engelikia gizta. Ah, guai, ja, si, badiz <laughs> <laughs> hogei urte ahigela, egituzu ba, krexatu egitu zu berrizuntatu, berriz krexatu eta berrizuntatu. <laughs> ez ez ez ez? <laughs> ez ez ez. Ez ez ez. Zerrenda, bera, zer repikatuko duzu, zenta jendeko la dute uh, norbaiti eskaintzeko edo... Ordin, oh, libro etxen, Niegarra begian, Aniak, Eki Alde Kanta, Sancho Azkara inazken kantoia eta Bortxietako Eljura. Gala. Eta sendarineko aizpek ere beren zerrenda egina duteziri gertatzen zau zi? Samburtzia ere, hauer bezala. Ba, hartetan gertatzen zau, guri ere. Ba, Kantuen gainetik, edo ez baita ezpada. Ba, kantien gainetik bakarrik. Ederki. Hor duan, zo <bardzo>. indirazien <maryos> <Buen> kantoak. Hor <explcheckato> duan, guke bortzpasei kanto ditu. Gaurko hautatiak hor duan amatxiren eskiak, hor pertsiak. Gero gauean egintzina uh, hori Tristan Eramuzpe Bankajain Persiak, uh -huh. Laborarrientzatauzia, uh -huh. Kukena, eta Biziniz mundian, uh, eta Tomas, kantua. A, kantu sa, ahak horieka? Horri eh? da. Kantu ah, berriko ah, horieka. Eta bihotza. Bihotza, hori uh -huh. uh, Imanol eta emaiten eh, uh, dutena hasteko. hori da. Ederki, are suen deien bea gau de zerobost behoite emetzi oita amazazpi amalau ameka, gure kukuñoa egitea eh, zendako ez norbaiti eskaini, hemen eh, kantaria hauek autatu kantu bat hori posible posibleda, egiten aldusibena lehenik, kaldeinen dauzuguz, dakit norasiko den, amaren alaba edo suen kan, kantu bat, eh, agurtze ko bezala. Entzut entzi usteoa. Morti eta koel Zahosu giarik beita hurzen, Primaderak otsoriak hasiz gerostik hankantatzen. Denbora ederer büruz, gira partitzen, Nurgure ardis aldue ekin, Belhar har nun tsa cercatzen. Bortu kobi di abeita baisegur aski penagarit, Baßwart, ja du weitengira hoy dena kurajaß beterik Summe dich du ja kommt da du es bata trago sumai dich schutiaturi Sum weit er is bat a bestiari Shahakobigoritik tragos um weit du Eta batu daukuzie, eh, kantaldiunen abiatzeko... Uh, Lehenkantu isa, Biziniz mundian. Are, hiaba. Biziniz mundian, aspaldi beti tristezian, pena bihotzian. Amodi otan nintzan, lilibatekilan, Ura ezin ikus plaz eg dut anian, ez baitut etxian bezala, laster joan indaike maiti jaren Ene pena شان grinen harri egaitera bai dolore harri shalatzera berre aitamekin solas Izan izaniz parkoşen kushinarren ite hau unaki jaten, seguk baitzen. Kosteletak egerik, biliak egosirik, ogia muflerik, ahnoa bozorik, hanetzen eskasik, maitia zubaizik. Kosteletak egerik, Biriak egosirik, ogia muflerik, ahnoa gozorik. Hanetzen eskashik, maitia zu baizik. darineko aizpak, bai bai eskuzartak publikoik ez dugu, agian ba, irratiaren beste aldean agian eskuzartaka dira entzuten zaituztegu menan nahi zaituztegu ere hemen deituz zero boz berroita emeetzi, oita amazazpi jamalau ameka zen bakirat deituz, eh, zerbait mesuño bat ere, nahi bali maduzi, desirak ere, aipatu kantu hau eta x bat eh, norbaiti eskaini zue netxian faltadu zuenari, edo E, irratia eritetxean edo entzuten duen bati edo nitakita ezeiten alda zer nahi mesu eiten alde dituzuenak zekana deitzeko artian hartuko dugu bat uh, zien berri. Uh, amaren alabak uh, taldea ordion uh, taldearen erdia da hemen uh, zertan haiziste bon jakindugu hor diska batean parte hartu doziela Jupiter John eh, taldearekin bai Duan, Jupiter-John, gaiten aldauko zile, nola behar da egantz, zet alde da. Ez da egresa, galto honna da. Aga postia atzamaiten dinak, guazko da lehitzia. Ez da gitu dugun taldia adizu? Urbiltzite, mikroari, bai? Ordine, badizu, ordine, taldiak bat ditzu, bi gitarra bat eia eta pal bat. Mujika, aske, replikakor bat duzu Baxe bat bat isi euszu Eta bon, azkenin hori izan sanus guelan A mi bat hek uh, proposatu dik usie Baxe bat edo inari bat Eta gal tegin dik ba egiten baganakina baga ino hoi, berriz errepikatzea doa, moldatziaren hamilean mm. muzikala. Mm -hmm. Eta ordein egin izugu kupaz uh, izaneko proietu baduz. Oh. Uh, Arduan bezala bi uh, bi artista edo, bi uh, vai, talzi Bye. juntatzen dutzu, eta zerbait, uh, eksperimentazio zerbait egiten izi, eta lan bat uh, proposatzen, ez bortzaz, urrentuik den lan bat, beina Uh, Bide bat edo mm. experimentazio zerbait ordin hiu kanto etuz eta bin nilo bat elkiduz hor hiu kanto horiekin. Haipatuko mm. du e eh, hono nola pastu den eta ze esperientzia montaukan dozien zentaziek kantuz akapelan ahizizten en dako nik ustezten eta biziki egresa. Baina nentzule bat hartuko dugu anartian. Nor da hor, ongietor izuri? Bai egunon. Egunon, nor dugu hor? Emen Katjelin. Ah, beste inio... kantari <laughs> <lelo> <laughs> bat! Katxalina! Katxalina mendugulak! Lehenik, txalo, txalo, ahondi bat, plato eder bat, emaztez osatutako plato eder bat montatu behizu zie, hori txaloak lehen lehenik, eh? Miros, kez, katxalin! Bai, bai. Horgoan! Bai, plase eta entzule guzi entzat eh? Urte uh, behi batetara joan ditan horiek ere agian kantuaren kantua eh, kantu laguna No bon, me ama Chile ni skuako ordiana. Ari, en zuri guztientzat eta mira pote demi. Mira eskerkateliz deituita. Ana le miko cantua egina galdeina ia. Onda ineko ice pack sirih. Hai su amachia espaldido so eto hisinen mundura. Ta zure baitan ibili dozu, zonbait, zonbait ajan gura. Nik ikostean pegi sojotxez, sukduzun esku simuja. Lastek mundutik joan Et doch sendt seid weil du ja laster mund und dik jo anen siderla Et doch sendt la la la la la la la la la la la la, la, la, la. La ra, ra la la, ra ra la la ra la la la ra, ra la la Merci ama chif xan gohi kushi isanditu tane menka gen ko o to y está ni Zure eskuak ez bitza autoi behin betirako estega A batxiak hoin maiite bai du eskurien pereka.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 Ene amatxik mundu guzian, Baote zuen berdinik Dudatzenago hachtu dukeen, Nehoizere atseginik. Ora eskuak simuhtu zaizko, Zaina koch dauska uch dinik, eta ez tago Atsa doidu ya, eh, ja, eh, sentaentsuleak, jakinia Lucia, siennako sie kantariena kustiteke goxo, jarik kantazia. Hemen mainen, mainanen inguruan jarrik, pues eski kantatzen nona ikasi sinuten. Amatxiekin. <risa> <risa> uh, kantatzen etzien hasi genin. Sendarineko izper mintsolizore, ba. eh, bai. Eh, uh, sendarinia no dio naitamekin, ama betidanika unitz mai maite izan dau kantilla eta basharekin hasinen. Doi. Ta, ba. ta gero teknika edo baiti ikastaldiak edo, ba. edo bat ere eztozie ikasi edutzen duten, meagik ere. E, kantu xapelketan harri ginen, hor txipiak gine laik, hor bortzta zortziohteginti laik, ta garraian, kantu xapelketetak landaba zen kantu ikastalien egiteko manera, ta hanez agutu ginen elgargainera, ta amaren alabak eko kide bat Eta... Hain, hain, hain, ba, urkan jintzinkurtsoak, etzomaitu urtez eta gero ez, etxian ariz. Hala, eta beti segitzen duzu, e, akapela? Gehienetan, ba. Hala da, eta ala segitu gogo -go ere? Boa, pentsatzen dut baietz, gero, lagertatu izanaz, hau proiektu berezibatzoetan musikariekin hartzia. Mm -hmm. Baina, behitzenaz, biakari girelaik han, ba, hori akapela hartzen gira. Mm -hmm. ha. Jendariniko eizpen aktualitatea zertan da memento hontan. Kantu gintza, ez tutka ah, gainateko egeusek aldeinen, eh? eh, eh, eh, eh <laughs> Bu, hola, mementoan frango kalme, kalmea du aktualitatea. Sí. <laughs> um, uh, ara egira, hola, kantien talan zen, edo bilak edo berze talde batzuekin, mainan mm. baina ara ez du, alako kantaldeik ondoko ilaitetan, or parte hartuko du uh, Aldo, aldudak bat asunak antolatzen din um, kantatu proiektu horretan, horretan ez ditxu uh, kantutegia behezi kusiko da, hori api ilian izain da, emezorzia eta emerezian aski, eta ara hor alduden manen dugu hariko gira horkan taldi gian, eta mm, mm, bortzen az. Kusiko. Ta hori, amaren alabak taldearen aktualitatea gan dauz Jupiter Jon taldearekin, Zaila izan dela, zientzata, ego musikari hori nori egain dugui? Uh, bai, biziki, zago kakapelea kantatzen dugu beti, bai, eta bai. egia da musika jartzen dela ikola, bai. biziki zaila zaikola. Beharik, bai, eto go bit aldean, uh, menperatzen dutenak uh, geio, ze <laughs> musika, bai musika ekin kantatzea eta berazek no. duteraitan, wai edo, lako zerbait eta horriak gukxibitzen dugu. <laughs> <laughs> Beraz egan duzuk uh, ez sola halako doainik musikarekin, eh? Bi hori nortzera. Ez, ez, ni bakarrik untsa mi. Bi batra. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Beraz dira, ere akapelea. Eh? <laughs> baina, baina, baina. <laughs> akapelea kantuzo, gai horire aipatuko dauzugu, txiko eta haro bilakatzen baita esiberoan, baina badakit goesko alehianta ziri so daudela antik... Uh, neskak eta akapela kantatzi aurrilea aipatuko dugu gero, mena badugu entzule bat. Nor da hor gurekina? E Benli. Zu. <risa> Nor dugu hor? Ba, ez eh, zutera nire zaten, prensatuko zezi haurek. Ah, predikari bat. Ba. <risa> Igan detako predikaria. <risa> nahen nire, nahen nire, ba? sendareneko kantaturik, Oh, oh. laborarien kantu hori eta ze laborariak pentsatuz beriziki urte goxo ja e... ukandutelakoan gaizuak e, zumat irasteo dehiladiam hori da hori e, da eta sumatetako auste hori ere aipuda antzi hala ederki eh, tren eta goidaliak eta bon treaimana ale badira ihenceakale Horri da, haipatia izan da gaiak, zabal zabala, orduan hor mil esker xipri deitu eka? Hau, eta behi ondo Mil esker, bai, le esker. Horri Bai, horri. Horri erenik. Omen da egun himen hasia, Nork ere bainu eka jazia, harrek badunun bait malezia. Konsolamendu baten behajik, senditzen banu bihotz baxnetik, nindaik ez zuikus irik ez nizala, hemen bakajik, kontsientzia justera ginik baina nik ez dut ho, Benik. Gaj bikimintzatzeko usai ya, Amaren ganik dutnik ikasia, Aitohtu behag dela egia, Ez gauza begia Gureen ganatzea zez askiz, badaude oraino gutaz igiz, gure moskinak mehke bai gaude gehiago ezin biziz. Bizian egindutan bojoka, lujarekin aritzea joka, azia ere inondoan esperantzaz, Bizi hoxduan hau jakaitaren altxoane, bat ikinabat gorkoan. Langileak laneko indaja, bizitzeko dauka saldu behaja, gukezin dugu hori egin, Kontentizan behar eskainiarrekin. Urte gaistoak salgaiak guti, Hochti jan joaiten goiti. Moskinez azkak presiak behiti, Laborariek beti sos guti. Noizagte gure legeen Aberatxak izango dirade Lujake basten dauzkute eta zuzen dela diote Pausaleku beha jesgoduz kete dudarik ez nuke Hemene janezake gorraki Sajajaniz bainan kasu gazte, Euskal Eko Odolf uste horri, orain arte ja sand aski, hemene janezzakegorraki, Sajajaniz bainan kasu gazte, Euskal Eko Odolfuzte horri, Ora inarte ja aski. Hitsasieri mikro es zabaldu ikusten da zuago. Bainan ikusten gure entzuela hor duguna berri du hitzeman bezala. Ongi etorri <risa> zuri. <risa> Egunon argun <aronga esken> gaizki zitugu. A <risa> to segaron. Izan bainai segelituko naiz obetuko da. Hala, hobetuko da, bidian baitzira, gelditu behar dela, ez dugu beste gomendioik eman enguke eman. Hor duan, nor, bai, nor zira? Bai, peio naiz doni ban elu izunetik. Eh? Peio, doni ban elu izunetik. Hor eh? duan, ze kantu edo ze nahi zinukeeran? Ebe, bekantu bat, uh, uh, Sancho azken Azkenkantua, eta hori... Uh, uh, Uh, behamaren alabak taldeari uh, eskaintzeko bai. eta eskertzeko jonen urtean kantaldi bat eman baitzuten zuten Ilunerentzat eta Wolfram sindromaren zat eta, eta horretarazteko uh, urtahiraren amaikan ere ze amaitzekoak, urizrimondekoak eta beste hainitzek uh, bayonan eskainiko dutera konzertu bat uh, ilunerentzat eta elkartaren Hala, hilune, hor da, untxada, opariak ukanditu, guberriko? Ba, ba, Gehiegi. Gehiegi, ba, gastatia ba. izan da orduan. duan. Ba, ba gastatu izan da, hori ba. da. E, Oparirik ederena, e, bera obetzea eta bere egoera, gutienez mantentzia eta obetzea. Eh? Ba, hori da, hori xera. Ba esker mila deituik peio eta ala eh, entzuleak uh, zertarako balio duten ere uh, gure saioak zuen mezua ere pasarazteko itzordua eman dauku hemen peiok. Arekoazen, amaren alabak taldea. Mil esker zuri deituik. Bai eta bipot urdine hilunei eta eta eskerik hanik. Ba edo eskerik. <laughs> urdin So hardy eder batetan, argi dago argi, NIA BETIGEROS zuzenian ari girela nahi nuzkere eskertu hemen laguntza teknikan ahidirenak jozobida gari da, botxoinetan, batzitzuk huzpeigere, sare sozialetan ere irudiak eta ikusten hal albaitituzue teknikan laguntzaile ere. Hala, beraz, uh, talde bat osua hemen uh, Euskal Iratietako uh, saio honen inalauntza joan arazteko uh, zuen deienbea gaude biztan dena, nahi balima duzue, placer balima duzue. Eh? Hor duan, hoestien haiginen akapela hemen eztenak hemen behizizte, uh, berezi batzuekin bereziki eh, eskoal egitik ziri so daudela, nola esposible da, hola, kantuz hartzea, emazte gazteak, gazteak, kantuzak ahetan edo, bauzi, hola, sen ditzen duzi, uaz hori, jende agaruak edo kantari agaruak kontsiratu egzistela, Ba, egia da, ximinoi, e bezala, behin baino gehiagotan kakaoetak bota izan dizkegutela, kan talien buka eraten, eta egia <risa> da... Oh, oh, oh. Alako egxotismo zerbait bizi edo sentitzen <coughs> dira, ez? Me, ez, mei, egxagiratzen dugu, behina. <coughs> ba, bada ola ez dakit uh, idolazio, fe, idolazio bat bezala, behina, ahaso irigabekoa, ez azkenean uh, gugit... Pusti eh, guri eh, gure izinen dugu, beti da ni egin duguna, bera zonberetza right. ez uh, da Baina, behzti gikushten dutugelaik, hale, ez gütüt zu berdin senditzen, eh? Baina, behzti, talen sumaiti nahi duzak, behzti, musikatu igien, talen sumaiti dutugelaik kushten dutugelaik, bai, bai, bai, askki ala rodu so, bai, bai, senditzen dugu, bai, girela, zakitua dela distanzia bat ekan nahi duzakitua, giten dugu nogtan, eh? Ez jende den baina, egiten den hortan bai, distanzia bat bat dela bai, baina, gauza jarurik. Ez ez bate hoiztas. Eh, sectionarinenko ispak hori ere. Preciatia guztiela, et appreciatuada den adena kapela kantu sartzea hori noen ezentzu hortan nien aipatzen ere. Ba ba. Hala da. Hala da. Ez ez ez eta acquisition zer gait Bai, ja da preziatia dela Kapela Artia ta itxekzioa gauza jarro gisa ikusia da alta tre, denek egiten aldutena da boza denek hortute ta guk funtsion ardura egiten du. eh exe siaula Kapela agtzia, ba, gure boza baito ulantzeko bakarrik ezkira ari berzets trenatekin gainerat uh, arekin uh, mm. arganjatu behar ez Badugun, nokbait beha dauna nikuste, orden egnatu beharko duzi entzuleak ez, eh, zenta hori matetan, guk buluratzen mait guk gure saioa, nun ez duzien, manifabat egiten eta, <laughs> unanat, milaka deitzen, lutza galdeiteko. Ea, nachtia, nokdu gu gurekin? Bai, guna, Bai, zuri? Hemen, hor hemen, well, bai. no? Bon, benor baiteke zagotuko nu. Eh, pentsatzen dut, hagi han ba, erazu. Eh, <laughs> Naiteke zagutzen zitila. Hordion, Ama Amaden den kantu bat, edo zain tituluak ez askitxu zen, ba. eta emeten dut autua be amaden alaba di, bada. Ala, eh. Eta os, be, eska inzen dut uh, entzule guzier, ba. eta urte bukaera hon bat, eta urte berri on bat, edo den ko. Bo, ederki, zu kant kantaria zira, kantuz, uh, uh, laket? Maite dut, maite dut. Be, artzeniz, uh, bo, hola, pixka bat. Hola, bon. Bai. E, zure lanean, dusain azpian, batzuk dioten bezala, edo... aurikin, aurikin, aurikin, uh, dud, eta... Aurrekin, aurrekin, zenta aurrekin lane dut, eta aurrekin, bai, kantaz, kantuz artzeniz. Bon. Bo, ederki, bo, milesker da ikuna ikunatazteko? Bai. Eta... eta... Be, ondoko urte-arte edo... Ba? Eh? Eta, segi gure jarraikitzen, esker mila! Bai! Eta, Maren alabak, zuek autatu kantu bat orduan? Ordin, eskerikar nits marido. Ordin, euh, libro etxen kantatuko dizugu eta kanto ehoi eskin dizugu. Beresiki uh, lan nemezaneko presoer eta digea agerri beresiki. Mm -hmm. Hoi, beh, etxetik hurun diener eta ordin uh, uskal herrian nahi dutugun hoi er eta ordina uh, etxahun iuien uh, libro etxen uh, kantoia eman dugula. Bai, eta alian duker haiten zuen bezala beresemiak uh, mugapazten zutelaik uh, Franco edo nausia ondia bizizelaik beldur ziela kantoren emaitia zutela emaiten ere, Beldurez. Belduraz, yep. bai? Preso, altsatiak izaintzela. Hoi, xe behar. Buena zerbait, bai, pxu. Hala, Hare goazen. Goazen orren entzuterat, kantu edere orren entzuterat. Eta gero elgarrikinerea izan berko uzie, eh? Anartian zueno saarriari entzuleer, hemen gu uh, ari gira, eh? Alkol ari gabekoi, deneta ikba da mai, huntan, uh, uh, estixtiki urte saarraren, agurtzen ari gira, zuzenean Euskal iratietan. Amaren alabak taldearen aldi orai Abrekedia ser tristezia horendatik me harisan uniblarster eginchorlek huti Adin floria nogeniga me inosentid Maite vei tzuntudan, o ya maev shkadi, o ronga Maite vei tzuntudan, o ya maev shkadi, En tzune sa Statsen Yushkal Dünlü Retignay Yeohilzen Nuj Zote Shartyrenis Libro etchen Yushkal Dünlü Retignay Yeohilzen Nuj Zote Shartyrenis Libro joichen mai madani katzen haiguitler kriminala lehen lehen causa beizi sangitin hola ere kazis uraside reikyk ikodola aairekuekin, nulola seek gure arbola re airekuegin, nula gure arbola entzeza statzen uzkaldunuretik nagie oiltzen noizotetsartu denis libro etzen uzkaldunuretik nagie In the Putting plains D making the task of Commons o Jincción it will always calm down Ustebe no lehen e tzakion utzul le republika. Ustebe no lehen e tzakion le republika. Eta beraz, zero boz, behu eta emetziu eta mazazpia malaua meka zen bakia egiten alduzuela. Kantariak hemen ditugunak, amaren alabak orai entzun ditugunak, edo sendarineko aizpak prest, luzamenaren egiteko, ziek, deitzen, balima gitu zue. Baina ikuste uste badugu noait, bea dagoenan. Da Ongieto gizuri? Bai, egur dion. Nun tigetan orzida? Uh, ni bankako pier. Bankako pier, bankan kantari. Bancan kantari, aniz lekuta mezala bai. Bai, zuk maite oso kantu hartzea? Bo, kantuz hartzea bai, bai, ba. maite dut alde uh, nean hartzekot, ara, laneko lekiaan, etxean, nio horola. Pier, ze nahizi nuke entzun, edo ze mezu duzu hemen eh, paxazteko? Eh, amaren alaben uh, kantu bat, balin baute berentzerrendan xiberuko uh, kantu bat ahren zeke gotik, eta entzule, uh, entzule guzientzat. Ara. Bai, barkatu Pierre ez da sibrotarra izanen baina biziki polita da. Ah. <laughs> ez ez bala da. Bai. E, itza, ez bai ez bada legera baina ez sigarir e deja. Sigarir e deja, e, e, sigari deja tamengirula nishka bakar hasta bat, jaien mementu polita da jaekin e kantatu ari kantu hau. Bai, eta basena faktak baten kant kantia. Bai. Inautetsi mandirena. Bai, Aregoazen, orduan, jesuren balada, baltzenoaten airean, emain dugu hau. Oterakika, nola komina, hignerie gina, oigurekila, indagoela, palmat vesala ser la mena ya yexutina gaulu sehare Gau guzian dantzan eta berriz dantzan Ez bainak ikaran, izarrak digdira Ta ire begian, lore bens gauian Hoi oh, oh, izarretz behigabahitian Bizi hintzanean o cerca pagar Hi mu las Hi debeshoar Vata choar no la Naukora iagora Hoi balazoa Hiltzerakoan Hoi eke mandakoan Ah, Hispania Neska tsaona 가우 가우기고가 나 우찌니가 가아 솨모게 가 힘엔 돈다 이제다 에 L'aliluna, dinat n'igana, ne hor kadabilana. Dantzan gabiltz dantzan, elgarhi eshtekan. Gabusian dantzan, eta begiz dantzan. Ezuren baladan, banabil gambaran. Ene beshoetan ezurak lishketan. Bai bana gonchororen kidetan buru baduetan sempela ditigale bat zu dig bertsolari handi Tuzula nahi, oso-osota garrbi Hanka bat hautsi, lotzeko hori batkez aleni, eta mistifikalari. Dantzan, dabir elgar mistifikan, ari lamboretan, bake faltsuetan, gure bizkaretan, ari lamboretan, elgari estekan eta mistifikan. Bai, jeres da bertso egitia, ta gogo Amaren alabak eta sendarineko aizpak bai hemenzu zenian eta jakin, eh? Uh, saioa, hasi baino, hamar minuta lehenago eh, errepikaino bat egindutela kantu unen, elgarrikin eh, maiteko eta zoin edera, zoin, untxa eman abibaziek eta elgarrutzi beharko dugu. Eskertzen zaituztegu, amaren alabak, bide eh, eskerunara ino ginirik eta desira berezirik badozue, eiteko. Serait naturel de gueadien mais ce type va dégourtanalis guea gitoui bi urtebi eta egun hori gunean aritsu bi pote eta urtebi honetan gochebatigan desan. Zen da ine goizpaka? Seg bai beresi, deshila beresi keto. Ba urte xeha gospatzundeneri ta hain urte bergia un rasiko utela. Ara gok goxokia indau hasteko urte xa jainospatzia, zi kindene kinde milleschkech Hala, eta elgerrikin emain dugu, guai, ikusten baitut torai duzuen emaitia, partitzeko tenoria, baskaiteko tenoria horbaitu, ordion elger usteko, mil esker, biar tenore berian emintxe beretik, ariko gitzauzu, bebea isa erran aibetapantxiz bidar, eta bere lagunak akapelan ereke, haizanen dira hemen ber tenorean eguerditaik at, eskermila mila eta agurtzen gira kanturekin, are! Hora iduzu ere maitia, pagtitzeko tenoria. Baxina fartarrak ekurutzatzen delaik yuta urekin. Hala, eba inan iziari untxako ziste. Hala, Milesker guzieri, Milesker esker teknikan diren guzieri, ere eta batit, mile esker eta biarrarte behten horian egon euskalik atietan.